Ja taas mennään. Mä oon on neljäs jakso takaisin kirjoituspöydällä podcastista. Näissä podcasteissa pureudutaan siihen, että miten eri koomikot kirjoittaa heidän materiaalinsa. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Tomi Haustola ja ihan saman tapaan kuin monet muutkin noista aiemmista vieraista Tomi on tuttu naurun tasapainosta. Ja nyt tässä alkavalla viikolla niin Tomi kisailee naurun tasapaino finaalikolmikossa Iikka Kive ja tuossa edellisessä podcastissa haastatellut Jussi Simolan kanssa. Tässä jaksossa me istuttiin Tomin kanssa keikajälkeen Vantaan Shamrockissa ruuanääreä ja puhuttiin hetki komikan kirjoittamisesta. Joten ei muuta kuin kuunnellaan. Tässä on Tomi. Mitä sä teet ekana, kun sulla on, sulla on idea, että nyt sä oot oivaltanut, että okei, okay, että tämä on se, mistä mä haluan, haluan kertoa. Mitä, mitä seuraavana tapahtuu? <köhön> mä kerron yleensä niin kuin ranskalaisen viivalla. Kirjoitan sen ranskalaisella viivalla sen ajatuksen, ja sit mulla tulee yleensä joku muoto siitä jutusta jo heti. Mulla tulee joku ajatus semmonen niin vaistomaisesti, että tämä on tämmöstä, tai tämmönen tässä voisi olla. Ja sen jälkeen mä melkein menen heti, pyrin mene testaamaan sen ainakin treeniklubille lavalle, että et tulee siihen mitään reaktiota. Ja, ja jos siihen tulee, niin yleensä sit siinä niin flowssa keksii lisää, ja, ja, ja jos sen sitten niin kuin tuntuu, että tässä on, niin on jotain, niin sitten mä jatko työstän sitä yleensä. Et se on ollut niinku semmonen yksi tapa tehdä. Toinen on sitten se, että on, se mitä mä koen itse, että mun täytyy päästä testämään se aika aikasi, koska muuten mä ylikirjoitan sen. Mutta mä ylikirjoitan, se tarkoittaa sitä, että muuta häviää se tunne sieltä. Et se mm. tulee enemmän tekninen juttu ja sitten tulee enemmän, että mä sanoja. Mä enemmänkin haluan muistaa sitä. Mielikuva ja tunne. Mikä on se niin kuin olennainen ero tällaisessa niin kuin ylikirjoitussa ja sellaisessa, jossa on vielä se sun puhumatunne? Mutta... Öö, kyllä mä koen niin sen, että... Ure, että... Meillä on talonmarit ja laktoista. Niin kuin... Ei se mitään, pärjätään me niilläkin. Kiitos. Kiitos. Ja, mulla niin on se, että jos se on ole ylikirjoitettu, niin mä selitän itseasiassa mielikuva ja tunnetta mm. auki. Mä oon tosi visuaalinen, niin mä niin näen kaiken tapahtuvan koko ajan ja mä vaan mm. puhun sitä yleisöllä. Mutta jos mä en ylikirjoittanut sen, niin sitten mä mietin, että okei, mikä, mikä se sana oli, mikä se muoto Ja muista tämän, Pää analysoin sitä tekemistä, enkä vaan kerro sitä nyt eteenpäin. Ja joskus sekin menee läpi, mutta mut se on niin selkeä ero itselle, että se et elä sitä niin vahvasti. Mm. Se on enemmän semmoista teknistä suorittamista. Luet päästä skriptiä. Joo. Joo, no, alright. ylös johonkin vai vai se Mä kirjoitan aina ylös johonkin. Niin. Et, koska mulla on niin huono muisti, on pakko saada niin mottattaa. Massit. Oh, Keikkapalkki. Oh -oh. Etsi on saanut rahaa tästä keikasta. Jäätävä määrä, Paalu. Melkein kaksi euroa. Metsitään reen. <gül> Paalu. E, mitä mitä on kysymys että et, et, niin et, kirjoitako ylös ja jos kirjoitat, niin miten? Joo, mä kirjoitan ylös. Mä, vähän niin prosessoitu. Yleensä jos mä tuon se ajatus, niin kun jossain tuolla kulkesi, mä otan kännykkään sen Evernauttiin ylös. Et se, et se on siirrettävissä, kopioitavissa, koska mulla on ne vain ohark, jos mä otan yhteen paikkaan, niin mulla täytyy olla jossain kopiot niistä ajatuksista, ne ei saa hukkua, ne on niinku mun arvokkaita. Arv. Ja, ja sitten, tota, niin sen jälkeen yleensä mä jossain vaiheessa puran ne kaikki ranskalaiset tietokoneelle ylös. Ja, tota, niin, ja siinä vaiheessa ne on jo joko testattuja tai siinä vaiheessa ne alkaa jota niin, menee enemmän sinne niin, niin, progressin. Mm. Niin, yleensä kännykästä tietokoneelle ja sen jälkeen vapaudu. Onko sulla ollut sellaisia juttuja, jotka... Niin, se on itse ollut sitä mieltä, että nyt tämä on täydellinen, täydellinen ja niin yleisö ei vaan saa kiinni tästä? Mm. On. Onko kaikista saanut lopulta väännettyä kelvollista kamaa vai... Yksi, yksi oli semmoinen että siis tavallaan ja on muuten niin iso ja hieno juttu, mutta aikanaan oli yksi siis sen kortsun ostot siis se juttu menee näin että siis et, täytyy vähän aikaa. Mmh -hmm, mmh -hmm, mm -hmm, mm -hmm. niin, niin, kaveri haastaa tosi paljon irtosuhteita sitten Mä sanonut siitä, että onko tämmöinen riski tehdä tommoista että se on maailman tautaja Ja sitten sanoo, että, että, että se on vain yhden suhde 150 Että tulee mikään tauti Ja sitten sama kaveri tekee luotoon Ja, ja, ja sitten se, että yhden suhde 15 miljoonaa Todennäköisyyksessä ja, ja sitten se vielä sanoa, että mulla on sellainen kutina, että nyt tulee päävoitto hmm. Ja se alkuperäinen juttu jäi vaan siihen, että et, sitten se tekee loton. Oli se, mihin mä sen ennen katkaisin. Ja mun se oli helkkari, hauska oivallus, tai sellainen ristiriita. Mutta ihmiset ei niinku, reagoinut siihen. Ja se oli sellainen juttu, että mikä tässä niinku, mättää, mikä tässä mättää. Ja sitten mä niinku että okei, okay, et mä niinku, tuon heille esille, mikä, mink, mikä tässä on ristiriitasta. Mm. Ja teen siitä pantsin. Ja sitten se juttu niinku, oli pitkään niinku sellainen closer, että siihen mä lopetin, niinku, että se sai abloidyt. Mutta mun piti niinku avata sitä omaa ajatusta, että siinä mä vähän hyppäsin oivallukseen, mikä ei joko ne pääsi mukaan, että se oli hauska, niistä se oivallus. Mutta mut tavallaan, että se so, so oli niinku vähän semmoinen, että mä niinku sanoin itselleni, niin vähän, se niin ole, mutta että joutui vähän niinku avaamaan rautalannasta sen oman maailman. Niin sitähän se konikan tekeminen on, että jos teet juttuja, niin että et jos on tosi hyvä juttu sun, sun mielestä itsestäs, niin yleensä se on vaikea saada toimimaan, koska se on myös niinku eniten sun omaa itsessäsi, silloin täytyy avata sitä enemmän kuin muita juttuja. Se on sinun oma sisäinen kokemus, kokemusmaailma ja se, se asiat mitkä on sulle selviä, mutta sitten niin yes. käykin ilmi, että kolme 4 yleisöstä niille mitään hajoaa. Niin, koska suuri osa yleisöstä ei ole miettinyt kolmea viikkoa sitä juttua, mm. et miten se menee ja onpas sitä tyhmä, vaan niissä tulee ensimmäistä kertaa vastaan. Ihan kaikki ei käytä todennäköisyys matikkaa jutuissa myöskään. Ei. Että et just sen niinku, oivaltaminen tai mua eteenpäin. Et Sitten mä aloin, niinku, niinku op, op, osasin avata omia juttuja selkeämmin yleisölle. Sitä Jos on pitäisi määritellä punchline, niin mikä punchline olisi? Punchline on asia, mikä saa ihmiset nauraa. Se on koko rytmitys, äänen paino, asia, sisäänpäin Jos se, se mua itse asiassa Kattelin koomikko ja sitten joku sanoi, että et, et eihän tällaisia ole pantsilaineja. Jos ihmiset nauraa, niin sillä on pantsilaineja. Mutta se ei vaan avaru sulla. Niin, no, että et, aina on panssi osa nauria. Tämä on, on minun filosofia. Eli on, on tossa myös se, että niin kun koomikot itse, itselleen pilaa usein niin kun juttu, että koko ajan kun katsoo jotakuta, miettii, että mihinköhän se on seuraavaksi menossa. Niin kuin mä heitin sulle tänään yhden, yhden jutun, niin sä totesit, että niin kun, toi on hyvä juttu, ilmekkäin ei värähtänyt, mm. minkään näköistä naurun niin värettä ei ollut. Sieltä, mä näin, mihin toi on menossa, ja toi on hyvä, hyvä juttu. juttu. <laughs> omat aivot toimii vähän. Ja, ja, ja se, on, se on jännä juttu. Että, että siitä, kun osaa, siis, tuossakin aisti, tiiä, että mä näen, että se voi toimia mm. Oikein. Mitkä niin komikot on sellaisia, joita myöhemmin sä katsot ylöspäin, että nämä on, nämä on todella kovia kirjoittamaan? Kirjoittamisesti niin. Toi on jotain hirveän vaikea kysymys. Koska esimerkiksi mä tykkään Brian Reaganista. josta saa esittävä kommentti, mutta mä tykkään siitä, että se kirjoittaa itselle niin sopivaan. Niin, niin kuin sen persoonaan käydään. Ja se osa niin kuin, tuntuu, että se miten se kirjoittaa itselleen sopii tosi hyvin. Sama Louis Blackist, niin kuin vanhemmasta tuotannosta. Mä tykkään tosi paljon. Siinä on taas niin kuin siihen osuuteen istuvaan. Ne ehkä on niin puhtaasti kirjoittamisen pohjalta mulle. Vesterisen teemua taas mä arvostan, että siinä mulla, kun mä näin teemun epäkertä, niin mun huomio keskittyi sen ajatuksiin, eikä siihen että Sen kirjoittaminen oli oli isommassa toisessa. No. Ja sitten Isma Leikolla on siinä mielessä, että se tuottaa ihan saakelin paljon maskua. Ja mm -hmm. ihan niin, tasaisin väliajon ja Louis CK myös, että se on, se on niin oman tyylisiä, että, että jos Mä tein semmoista työtä, että mä olin oikeasti, niinku, mä olisin, että mikä näissä jatkissa niinku on, mikä sen rakenne on ja mikä mitä sen tyyli on, että et niinku, täytyy hahtoittamaan, mikä se juttu on. Niin näitä, näitä tyyppejä mä niinku olen kuunnellut ja katsonut ja litteroinut välillä. Mitä sä löysit, löysit siitä, kun näitä tyyppejä siitä litteroit ja analysoit? Mm. No esimerkiksi, kun mä aloin tekemään, niin Mulla oli vähän semmoinen sisäinen, mitä mä opinin, oli tämä Setup Punch. Mulla oli koko ajan vähän semmoinen, että oikein, se komiikka, mitä mä olin nähnyt, niin ei ollut Setup Punch. Ja musta tuntuu, että tää on oikeaks, mutta se tästä puuttuu jotain. Ja, ja sitten kun analysoimaan, niitä näki, että a, tähän on tämmöset asennet ja sen maailma. Ja, ja, ja, ja niin tämä esittelee itsensä ja omaan suhteesa tähän asiaan ja, ja. näin pois Eikä Se kaikki, mikä kohdistuu siihen, että et henkilön, henkilön omaan asenteeseen, henkilöön itsensä, mitä se kertoo sitä henkilöstä, henkilön asenteesta, ja sitten yleisö tietää myös, miten ne kuuntelee, mitä se ihminen sanoo. Sitten tietää, että jos ihminen on sarkastinen, niin se tähän että se osaa tulkita oikein. Mielestäni, mitä helpommin ihminen ymmärtää, mitä tapahtuu, niin se pystyy siihen nauramiseen. Ne on kieli ja persoona, siis niin komikan kieli ja persoona ja asenne on tuttuja, niin tietää, minkä linssin läpi kaapataan. Kyllä, juurikin näin. Ja, ja, ja, ja se, se siinä onkin, ja se asenne on minun mielestäni nimenomaan, et, et, koska se asenne on mun mielestä se yhdistävä tekijä, että et sä voit puhua mulle vieraasta asiasta. Mutta mm. jos sä sidot siihen tunteen ja sä voit esitellä vastaavan tilanteen mun elämässä tai arkisesta elämästä, niin mä, sit mä pystyn elämään sen tarinan läpi, koska mä tiedän, että aah, mm. musta tuntuu tommoisen mm. okei, okay, mitä se tapahtuu. Ja, ja sitä kautta niin kun rakentaa yhteyttä, niin kun vie yleisön omaa maailmansa yhteisen maailman kautta. Mm. Jos sun pitäisi antaa aloittelijalle joku joku yksittäinen ta tai muuta on vinkki, että miten, mitä kannattaa tehdä tai mitä kannattaa välttää, niin mitä se sanoisit tällaiselle? Mulla niin itelle tuli semmoinen olo, että pitäisi niin kuin luottaa vaihtoihinsa. Että et tavallaan niin tutustuin ehkä. No, mä itse insinöri lähtenä kaverin, että tutustuu teoriaan, mutta vähinnä se, että kun mä muista se setup se oli mulle niin vähän ongelma, et mä tein niitä juttuja, mutta mä en ihan kokenut niitä itsekä itseäni sopivaksi. Ja, ja sitten kun löytyi tämmöinen subikartin kirja, missä sitten tämmöinen, missä on act outit, että esitetään asioita, ja on premissi näin, niin sit se oli, että aa, tämä on se juttu, mitä mä tavallaan olin tekemässä. Mä en tajunnut, mitä mä oikein olin tekemässä. Niin, niin siinä et että, että, että mieluummin hakee, että vähän tutustuu asioihin ja katsoa vaikka, ketä komikot että itse, itse viihtyy ja sitten katsoo vähän, että, okei, että mikä se tyyli on. Ja sit niin pystytään enemmän ja enää, että ei tietää, mutta vähän nopeammin ehkä olemaan sinut sen kanssa, miten tekee komikkoja. Että ei tarvitse taistella niin kuin, vähän niin kuin kanssa niin paljon. Kirjoitatko pelkästään yksin vai kirjoitatko myös muiden kanssa? Öö, mä kirjoitan niin kuin ideat yksin, mutta sitten mä muiden kanssa niitä. Se on nyt niin mä sanoin nyt puhuessani niin kuin keksin paljon. Ja, ja, niin kun, ja sen mä prosessoin sitä puhumalla ja kun mä vaan selitän juttu niin mä itse keksin uusia juttuja. Mut kyllä se on kuin niin tärkeä osa, että et palvelut saadaan ideoita ja jotkut sit sitä niinku huomaa, on tietyt kaverit, ketkä niin näkee, että tämmöinen juttu, mutta sitten on niinku se, tuntuu, että onko tämä okei onko tää mulle hyvä vai eikö tää, tai ajaks sitä asiaa vai eikö, ja Mut se on hyvä semmonen sparri-kaveri on mielestäni tosi tärkeä, ainakin mulle. Mm. Et, et, et jotenkin se täytyy niinku koeponnistaa. Ja olemme joskus tehneet siitäkin niin vanhassa duunissa, että ruokapöydässä kokeilin ihan pokalle juttuja ja sitten katsoin erilähtiöitä ja muuttuja ja seuraavana toisille työpurukoille vähän minun tuttuna kokeilin. Hei, ootteko ikinä ajatella lentokänen ruokaa? Kyllä oikeesti. Pitsi niin oli lentämässä, lentokoneen lentokänen ruokaa, mutta mitä olette mielellä? Tosi pienet ne. Yksi työkaveri kertoi sanoa, että olin kattomassa sinun keikkaa. Mä mietin, mä oon kuullut puolet näistä ruokapöydässä. Mutta <tos> <tos> itse asiassa Sä eläin eläinkokeita, sä teet ihmiskokeita. Kyllä se vähän semmoista. Ja koko ajan sitä, niin ainakin itse kuomikkona, mä seuraan kaikkia, millä ihmiset nauraa. Ihan missä vaan. Ja mä tein, että aah, tuo joku nauraa, mikä sinä syy. Et mä haluan mm -hmm. ymmärtää sen tekemisen, vaikka se, mä oon aika vaistojen parassa kultia kuitenkin, mutta silti oon kiinnostaa ymmärtää se, mikä aktivoi ihmisille naurumiohtia. Tuntuu, vasta nyt me niin enemmän tajuomaan sitä esittämisen taitoa ja eri tapoja esittää ja rytmittää ja ehtiä Ennen kuin mä kirjoitin, mä vaan tekstiin, mutta nykyään kun mä kirjoitan, niin mulla tulee esimerkiksi, että ta... pistän merkintöjä tähdellä, että eh, muista tähän tanssi. Tai, ja, ja, ja sitten joku tunnetila tai joku. Että tavallaan mun kirjoittaminen on sitä, että, että menin kauppaan bla bla bla. Valin että ärsyttää mennä kauppaan, sit mulla tulee joku silleen katsoo vihaisesti tai niinku siis tavallaan mä ehkä enemmän niinku yritän ilmaista itseäni myös niinku muutakin kuin tekstiä ja kirjoittaa. Mä, kirjoit. mä itse ollut niinku... Mitä mä sanoisin, että, että kun jos sä oot kirjoittava koomikko, hyvin niinku tekstipohjainen koomikko, niin musta tuntuu, että silloin on vaikea ymmärtää koomikkoa, joka saa nauruja, vaikka se on kirjoittanut hyvää juttua. Mä en joskus nähnyt sitä turhautumista, että miksi en nauraa talvella. Niin mulla on pari juttu, on pari kaveri sanoa kerran näin, että mä oon ymmärrä tota juttu, Miksi ihmiset aina nauraa siihen? on aivan tyhmä juttu. Mä sanoin, että se toimii aina. Niin. Mutta yleensä mut mm. se, niin se esittäminen ei tuo sitä arvoa, tai se rytmi ei tuo, vaan se, se skannaa vaan teksti. Ja sit mm. se taas niin kun näkee, että joku vaikka se esittäisi tosi jäylästi ja huonosti, mutta se teksti on tosi hyvä, niin se arvostaa sitä, ja se pystyy nauttimaan siitä. Ni, niin jotenkin semmosen... Niin kun, sen, sen niin sen ihmisiä erilaisia ja sitten sit se komikka on kumminkin esittävää taidetta, mun mielestä niin kuin pääosin, että se teksti on tärkeä osa, mutta se teksti, teksti pääsee eloon sen tekijän kautta. On. Ja, ja edelleen ihan yhtä lailla me voitaisiin ottaa tämä mikä tahansa taiteella, ja me voitaisiin ottaa viisinkirjoitus ja sitten todetaan, että toiset kirjoittaa viisit silleen, että niiden sanotaan no oh baby ja sitten toimii kuin hirvi ja sitten toiset, toiset luotaa psyyken syvimpiä saloja ja sitten siellä paljastaa minuudesta ja ihmisyydestä jotain suurta ja Nää molemmat on ihan, ihan yhä kamaa. Joo, mun tuntuu, on löytää se oma, oma yhtenäisyys muiden ihmisten kanssa. Mun mielestä kaikki taitojen niin mainstreamin menee niin, että joku, vaikka se ei ole teknisesti taitava, mutta se tuhuttelee ihmisiä ja resonoi ihmisten kanssa. Ja ihmiset ymmärtää sitä ja silloin se on paljon syvempää heille. Oh. Nimenomaan. Et, et, et, jotainhan siinä kaverissa on, mikä niinkun... Resonoi näiden kaikkien mm -hmm. ihmisten kanssa ja musta sitä on turha arvostele. Ja Mä, mä, en mä sanoin tässä ehkä murrosta mulle, että mä niin olen siirtynyt enemmän kirjattavaksi, mutta mulla on vuoden kausi, että mä haluaisin vaan niin löytää resonoivia juttuja. Ihmiset pääsee mukaan. Mulla on tärkeää, että setupissa mä koen niin, ihmiset pääsee mukaan jo niin setupissa siihen juttuun. Mun mm -hmm. sen punchline ihan sama sitten, jos se setup ei toimi mielestäni tarpeeksi hyvin. Koska jos ihmiset ei ymmärrä, mistä se puhuu, niin ei tule sitä, kun punchlineja niin tulee. Ja toi oli Tomi. Jos sä tykkäsit Tomista käy tsekkaamassa Tomi Facebookissa ja osoitteessa haustolacomedy.com. Hei, tällä kertaa pahoittelut tavallista kovemmista taustamekkolasta. Mä yritin parhaani mukaan filtteröidä sen pois. Mä lupaan kuitenkin, että seuraavassa jaksossa on paremmat soundit, koska se on itse asiassa ihan oikeassa studiotilassa poikkeuksellisesti. Ei muuta, kun takaisin kirjoituspöydälle ensi kertaa. Moi moi!